Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 30. У іграх, підручниках історії та лекціях з військової науки викладачі, вояки та інші вчені розкладають схеми й макети у чіткі лінії та ряди. Вони методично показують, як цей підрозділ прориває ту лінію, або як ці війська втримують позиції, коли всі інші відступають. Проте це ілюзія. Справжня боротьба між противниками, чи їх десятки, чи тисячі, це щось по суті безладне, плинне, важке для сприйняття. Обговорення може показати результат, але воно не передасть натиску і тиску тіл, Криків, страху, невпевнених китків вперед або назад. У самій битві усе – це шалений звук і рух, розмиті враження, що проносяться майже перш ніж їх встигаєш усвідомити. Інстинкт і рефлекс керують усім, немає часу думати. А якщо є зайва секунда-дві, єдина думка в голові – як вижити». Ти усвідомлюєш, що відбувається навколо, досить гостро. Це особливий вид тортур, тимчасове пекло, бо так чи інакше бій не триває довго. На нас насунулась хвиля вампірів, вони кинулись вперед, швидкі як звірі, розмита маса викривлених роздутих облич і витріщених чорних очей». Їхні щелепи занадто широко роззявились, оголюючи ікла. Вони шипіли й вили. Один з монстрів тримав довгий спис, яким і ткнув в блідий живіт Томаса. Джастін закричала, а той широким рухом кристалічного меча відбив вістря і розрубав древко. Не зупиняючись, вампір зі списом Накинувся і стромив ікла вперед пліччя Томаса. Той спробував відбитись, але монстр міцно тримався. Томас змінив тактику, різко піднявши ворога вгору і відірвавши від землі, а потім провів лезом меча по його животу, випускаючи криваве місиво. Вампір впав на землю, з його горла вирвався булькаючий звук, що поєднував лють і агонію. «Животи! Без крові вони занадто слабкі, щоб битись!» На захищене передпліччя Майкла опустилось лезо-мачете, яке лицар і перехопив, а потім хльоснув одним зі своїх кинджалів по животу вампіра, який тримав зброю. Кров бризнула, ворог впав у конвульсіях. «Знаю!» – огризнувся Майкл – кинувши на Томаса роздратований погляд, а потім його поглинула з одягнених у червоне тіл. «Майкл!» – прокричав я і спробував пробитись до друга, але мене відіпхали вбік. Я бачив, як лицар бореться й опускається на одне коліно. Бачив, як у нього встромляються ножі ікла, зуби рвуть і гризуть. І якщо хтось із чудовиських горів, як це було раніше. Я цього не помічав. Кайл Гамільтон з'явився з закупи тіл над лицарем. Він оголив ікла і підняв напівавтомат, одну з дорогих моделей, позолочену. «Прощавай, Дрезден!» Я підняв тростинку. Руни засяяли синім і білим. «Вентеферро!» Енергія безшумно пролетіла крізь руни. Магія землі не зовсім моя спеціалізація, але дещо я вмію. Сила, яку я вклав у магію, простяглась та підхопила пістолет невидимими хвилями магнетизму. Я хвилювався, що усі чари, які я наклав на тростину, могли застаріти, але вони усе ще тримались. Пістолет вилетів із рук Кайла. І моїм вилінням полетів в обличчя іншого вампіра, що наближався до Джастін. Пістолет вручив у нього зі швидкістю близькою до швидкості звуку і відкинув монстра назад у темряву. Джастін крутнулась, коли до неї кинувся другий вампір, але його ноги відсік меч Томаса. «Ієзу доміне!» Пролунав голос Майкла десь з-під вампірів мідною армійською сурмою, і з раптовим вибухом невидимої сили монстри відлетіли назад вгору, з них злетіла плоть та почала звисати рваними безкровними клаптями, як тканина, оголюючи маслянисто чорне, справжнє тіло. Доміне! Продовжував кричати Майкл, підіймаючись, скидаючи з себе вампірів, як пес струшує воду. «Лава квот ест сордіум!» «Уперед!» – крикнув я та зробив перший крок до сходів, що вели до подіуму. Майкл, так би мовити, розвів перед нами багряне море. Приголомшені вампіри підіймались з землі або сповільнились. Не хотіли атакувати, просто шипіли. Сьюзен і Джастін помітили одного з них, що почав підкрадатись ближче, і відбили бажання інших наслідувати цей приклад, обрискавши його святою водою. Істота завила і відступила, дряпаючи собі очі, корчачись і звиваючись, як напівроздавлена комаха. «Б'янка!» – прокричав Томас. «Наш єдиний шанс знешкодити лідера!» З темряви вилетів ніж. Занадто швидко, щоб я його помітив. А от Томас помітив. Одним помахом руки він відбив зброю своїм мечем. Ми дістались до сходів. «Томас, стримай їх тут! Майкл, підіймаємось!» Я не впевнився, що Томас почув. Просто повернувся і побіг сходами вгору, з мечем і тростиною на поготові, відчуваючи, як опускається шлунок, ніяк не вийде врятувати Лідію. Але вийшло. Різанина, вочевидь, привернула увагу маври, і вона дивилась на кров. Її зморщені губи показували жовті зуби. Вампіреса подивилась на мене, і її обличчя спотворилось від злоби. Вона повернулась до Лідії, високо піднявши меч. «Майкл!» – різко скомандував я, простягнувши тростину. «Вентеферро!» Моракіус спалахнув суперечливими відтінками синього і золотого, коли моя магія огорнула його. Іскри змусили Мавру завити від здивування й болю. Вампіреса відступила, але продовжила тримати блідими руками зброю. О, ти хочеш продовжувати? пробурмотів я, стиснув зуби. Тростинка задиміла й затремтіла в моїй руці. Венте, венте ферро. Я підняв свою зброю широкою дугою, і з шипінням вампіреса опинилась піднятою в повітря за меч і полетіла, як пляжний м'ячик, у двір донизу. Вона з гучним хрустким звуком вдарилась об кам'яну бруківку двору. Меч вибухнув ще однією хмарою мстивих срібних іскор і відлетів від Маври, лезо заблистіло, вдарившись об землю. Хвиля виснаження і запаморочення захлиснула мене. Я ледь не впав. Зусилля для цього закляття було вищим за мої можливості. Довелось стиснути зуби і сподіватись, що я раптово не вирублюсь. Запаси енергії майже вичерпались. «Гаррі!» – прокричав Майкл. «Сторожись!» Я побачив, що Мавра знову опинилась на подіумі, не потрудившись скористатись сходами. Вона приземлилась за кілька футів від мене. Майкл кинувся уперед. Одна рука тримала кинджал зворотним хватом, вістрям донизу, хрестом, виставленим у бік маври. Вампіреса простягнула в бік лицаря руки. Із них полилась олією темрява. Вона шипіла й плювалась, підіймала клубами пару. Але Майкл продовжував іти. Біле полум'я збиралось навколо піднятого хреста. Мавра зашипіла і відступила від мене. «Гаррі!» – крикнув Томас. «Швидше! Ми довго не протримаємось!» Мої очі обігли по мост, але я не побачив жодних ознак б'янки чи її слух. Я поспішив до літії, вкладаючи свій тонкий клинок у піхви, перш ніж підхопити дівчину на руки. «Довго? Та я дивуюсь, що ми ще живі!» «Світло найяскравіше сяє в найглибшій темряві!» Прокричав Майкл, чиє обличчя сяяло лютою радістю. Очі лицаря палали пристрастю і помстою. Це я в них ніколи раніше не бачив. Він продовжував відтісняти мавру паралізуючим вогнем хреста, допоки вампіреса не впала з подіуму. «Хай прийдуть сили ночі!» «Ми вистоїмо!» «Та нам краще звалити звідси, от що зробити!» Пробурмотів я, але голосніше сказав. «Назад, сходами! Ходімо!» Я обернувся та побачив Томаса, Сьюзан і Джастін, які стримували кільце вампірів біля підніжжя сходів до подіуму між двома прожекторами. На вампірах залишались лише клаптики шкіри й одягу. У деяких з червоного двору усе ще були частково людські обличчя, але більшість стояли голі, скинувши плоть. Чорні, в'ялі істоти, викривлені, жахливі, роздуті животи, наповнені свіжою кров'ю. Чорні очі, позбавлені усього крім голоду, блищали у світлі. Довгі, тонкі пальці закінчувались чорними кігтями, як і чіпкі пальці ніг. Між руками і боками натягнуті перетинки, вкриті слизом. Колишні красиві тіла й обличчя поступились місцем жаху, що ховався під ними. Ворог кинувся на Томаса, а інший хотів схопити Сьюзен. Журналістка тицьнула йому в обличчя хрест, але на відміну від маври, дерево не спалахнуло. Магія віри не завжди легко діє навіть на вампірів, а червоний двір – істоти з більш твердим зв'язком із реальністю, ніж більш магічні мешканці чорного, і вони не так легко відлякуються. Вампір завив, його паща широко роззявилась, слина потекла на червоний капюшон Сьюзен. Вона крутнулась і почала боротись, іншою рукою схопила баночку дитячого харчування зі святою водою і кинула не в вампіра, а в прожектор поруч. Із шипінням вода випарувалась від жару світла, вибухнувши раптовою хмарою пари, що повністю огорнула монстра. Той заверещав, і цей вереск піднявся вище діапазону людського слуху, а потім відпустив Сьюзен. Його шкіра злущувалась, оголюючи чорні, жилисті, м'язи й кістки. Журналістка навпомацьки відкрила кошик і витягла пістолет. Потім вистрілила в живіт вампіра швидкими, переляканими пострілами. Той розірвався, кров бризнула. Вампір упав на землю, і я пам'ятаю, як подумав, що вона щойно вбила його. По-справжньому знищила монстра. Чомусь мене охопила гордість, і я спустився сходами. Проте через кілька секунд смуга везіння скінчилась. Джастін зробила занадто великий крок у бік, і зні звідки з'явилась б'янка, та схопила дівчину за волосся, щоб відтягти її від Томаса. Той крутнувся, але запізно. Вампіреса тримала дівчину спиною до себе, Її пальці оманливо ніжно тримали горло Джастін. Іншою рукою б'янка погладила живіт дівчини та пручалась, але вампіреса просто повернула в голову вбік і повільно, чуттєво провела язиком по горлу Джастін. Її очі розширились від паніки, потім вони поважчали. Вона здригнулась, тіло розслабилось. Гарні губи Б'янки скривились. Вампіреса пробурмотіла щось на вухо Джастін, від чого та застогнала. «Досить!» – скомандувала Б'янка. Раптово усе стихло. Майкл і я стояли на сходах трохи вище Томаса і Сьюзен. Вампіри оточили їх. Я тримав Лідію на руках. Б'янка подивилась на мене і сказала... Гра скінчилась, чарівник. Ви нас ще не здолали, огризнувся я. Розумно, з твого боку і з боку твоїх людей забратись нахрін, поки я не розлютився. Б'янка розсміялась, недбало обриваючи пелюстки стопу Джастін, оголюючи її груди. Невже ти вважаєш мене настільки дурною, що я повірю в твій блеф Дрезден? Ти вже втратив значну силу своєї сили. Те, що лишилось, ледь тримає тебе на ногах. Якщо б ти і міг вирватись, ти б уже це зробив». Її очі перемістились на Майкла. «А ти, сер лицар, помреш славною смертю і забереш із собою багатьох жахливих істот ночі. Вас менше, ви самі, і без меча, ви помрете». Я глянув на Томаса і Сьюзен і сказав. «Що ж?» «Тоді добре, що ми покликали допомогу. Увесь твій двір, Б'янка, і ти не змогли нас долати». Я подивився туди-сюди, провів очами по вампірах унизу й додав. «Усі твої маленькі посіпаки мають перед собою вічність, а її втрачати, сама знаєш, не дуже хочеться. Можливо, ви нас рештою й дістанете. Але хто з вас хоче втратити своє життя першим?» «Будь ласка, робіть крок уперед!» мить у дворі запанувала тиша. Я дозволив крихітці надії просочитись в моє серце, що шалено билось. «Заздри мені, Кенні Роджерс! Якщо цей блеф спрацює, то треба буде прийняти участь у турнірі з покеру!» Б'янка лише усміхнулась і сказала Томасу. «Вона така прекрасна!» «Мій брат з білого двору! Я хотіла собі цю дівчину з першого погляду!» Вампіреса облизнула губи. «Що скажеш на угоду?» Я презирливо скривився. «Гадаєш, хтось із нас схоче мати з тобою справу?» Томас глянув на мене. «Неймовірно, але він був чистий. Тільки кілька багряних крапель на його блідій плоті. Не пошкоджений». Пов'язка на стегнах, крила, усе інше ціле. «Я слухаю», – сказав він. «Віддай нам цих трьох, Томас Рейд, і візьми дівчину собі, без заперечень. Я матиму стільки улюбленців, скільки схочу. Що мені одним більше, одним менше?» «Томас», – сказав я. «Я знаю, ми щойно познайомились, але не слухай». «Б'янка вже підставляла тебе під смерть!» Він перевів погляд з Джастін на мене та зустрівся очами зі мною на мить. Але цього майже вистачило, щоб я побачив його нутро. Потім він відвів очі. Склалось враження, що він намагається щось сказати. Не знаю, що. Він ніби вибачався. «Я знаю, містер Дрезден!» але, боюсь, ситуація змінилась». Він поставив свою сандалію на ногу Сьюзен і штовхнув дівчину в натовп вампірів. Та коротко злякано скрикнула. Вони схопили її та потягли у темряву. Томас опустив меч і повернувся до мене, спиною до вампірів. Зловтішно шиплячі, ті підкрались ближче до Майкла і мене. «Обійшли Томаса!» Один із ворогів потерся об його ноги. Рот вампіра скривився від огиди, і Томас відступив. «Вибач, містер Дрезден, Гаррі, ти мені подобаєшся, але боюсь, що себе я люблю набагато більше». Він відступив. Вампіри стали біля підніжжя сходів. Десь у темряві Сьюзен коротко, жахливо скрикнула, а потім це перейшло в стогін. А далі – тиша. Біянка солодко усміхнулася мені над звисаючою головою Джастін. «Отже, черівник, усе скінчується? Ви обидва помрете. Але не хвилюйтесь. Ніхто ніколи не знайде тіл!» Вона глянула на Томаса і сказала кудись вбік «Кайл, Мавра, вбитий цього білочеревого маленького виродка!» Голова Томаса різко повернулась до б'янки. Він прогорчав «Сука!» Мій рот скривився, проте я нічого не промовив. Слова не могли вмістити розчарування, лють і страх, що линули крізь мене. Вони пронизали мою втому, гострі, як шипий колючий дріт. Це було несправедливо. Ми зробили усе, що могли. Ми ризикнули усім». «Ні, не ми. Я ризикнув усім і програв. Ми з Майклом ніяк не могли б побороти їх усіх. Вони забрали Сьюзен, і це моя провина. Я не послухав її, коли мав би, не захистив, і тепер вона помре через мене. Не знаю, як би це усвідомлення вплинуло на когось іншого. Не знаю, чи розчарування...» Ненависть до себе і безпорадна людь розкрешила б цю особу як крихкий бетон, чи розтопило б її як брудний свинець. Можливо, це усе б розбило її як дешеве скло. Я знаю лише те, що усі ці відчуття зробили зі мною, підпалили. Вогонь у серці, в думках, в очах. Я горів глибоко в душі, горів у місцях, про який не підозрював. Я не пам'ятаю закляття або слів, але пам'ятаю, як потягся до того болю. Пам'ятаю, як подумав, що якщо нам доведеться піти, то хай допоможе мені Бог, ослаблений я чи ні. Все ж заберу цих убивць, тих, хто п'ють кров, цих сучих синів. Я покажу їм, що не можна легковажно гратись з силами творіння, з життям, що нерозумно переходити дорогу чарівнику Білої Ради, а особливо красти його дівчину. Гадаю, Майкл щось відчув і забрав у мене Лідію. Бо наступний спогад – це як я простягую руки до нічного неба і кричу «Фуего! Пірофуего! Горіть, слизькі кажанолиці на лиці виродки, горіть!» Я потягнувся до вогню. Той радісно відкликнувся. Дерева спалахнули, так само, як і живоплоти з зубчастими верхівками. Вогонь взлетів в повітря на сорок, п'ятдесят футів. Раптовий вибух струснув усіх, крім мене. В повітрі завив вітер. Я стояв посеред цього і сприймав силу, що протікала крізь мене. Вона пекла. І якась частина мене радісно кричала. Мій плащ майорів танцював у бурі, розкинувся навколо мене багряно-соболиною хмарою. Раптове яскраво світло впало на сцену вампірського гуляння, різко її освітлюючи. Молоді люди, що були тут раніше, лежали в темряві біля живоплотів, біля вогню. Жалюгідні маленькі грудочки. Дехто з них сіпались, дехто дихав. Хтось скиглив і намагався відповсти від спеки. Але більшість лежали абсолютно нерухомо. Бліді, гарні, мертві. Людь зростала. Вона розбухала, палала. Це знову дозволило потягтись до вогню. Полум'я вирвалось з мене, схопило одного з вампірів, що збився вкупу з іншими десь подалі. Вогонь обвився навколо монстра, опарюючи того, а потім потягнув у полум'я. Магія танцювала в моїх очах, в голові, в грудях, шалено вириваючись під контролю. Не вдавалося стежити за всім, що відбувалось. Ще більше вампірів підійшли занадто близько до полум'я і почали кричати – з землі піднялись вогняні щупальця і почали ковзати по двору, як змії. Усе вибухнуло рухом. Тіні блискавично проносились крізь яскраве світло, шукаючи порятунку, кричачи. Я відчув, як серце стиснулося в грудях і перестало битись. Я похитнувся. Майкл притримав мене, перекинувши Лідію через плече, як мішок. Мантія лицаря лежала осторонь, палаючи. Він перекинув мою руку через своє плече і напів поніс мене сходами вниз. Дим сгустився навколо нас, густий, задушливий. Я кашляв і був безпорадним. Магія текла крізь мене повільніше, тонкою цівкою. Не тому, що шлюзи закрились, а тому, що мені більше не було чого виливати. Було... Боляче, вогонь вийшов з мого серця. Руки й ноги стискались і сіпались. Я не міг вдихнути, не міг думати і підсвідомо розумів, що ось-ось помру. «Господи!» прокашлявся Майкл. «Господи! Я знаю, що Гаррі не завжди робив те, що тобі подобається!» Він похитнувся вперед, Несучи мене і дівчину, але він добра людина, він теж бореться проти ворогів твоїх, він заслуговує на кращу долю, ніж померти тут. Господи, тож будь ти ласкавий і покажи мені, як звідси вибратись, я буду дуже вдячний. Раптово дим розступився. Солодке, незаймане повітря вдарило нам в обличчя відром крижаної води. Я впав на землю. Майкл кинув дівчину десь поруч зі мною і розірвав дешевий смокінг. Потім поклав руку мені на серце і коротко скрикнув. Після я мало що пам'ятаю, тільки біль і серія глухих сильних ударів у груди. Нарешті серце смикнулося. І почало битись. Червона імла агонії відступила. Я глянув угору. Дим розступився тунелем, ніби хтось просунув туди скляну трубку чистого повітря. В дальньому кінці стояла струнка постать, жіноча. За нею розкинулось щось на зразок крил, хоча скоріш за все це ілюзія, бо світло падало з багатьох кутів. Вдалось прохрипіти лише «Я думав, він не настільки буквальний». Майкл відступив. Забруднене сажею обличчя розпливлось в короткій усмішці. «Ти що, скаржишся?» «Ні, ні». «А де С'Ювзен?» «Зараз за нею повернусь. Ти йди!» Занадто втомлений, щоб сперечатись, я дозволив підтягнути себе на ноги. Майкл підняв Лідію, і ми, хитаючись, вийшли до постаті в дальньому кінці тунелю. Леа, моя хрещена фея. Ми різко зупинились. Майкл спробував відшукати кинджал, але зброї у нього не було. Леа підняла одну тонку брову. Її сукня, усе ще синя, не була забрудненою а шовковиста грива відповідала кривавим вогням, що поглинали двір. Вона усе ще тримала чорну скриньку, яку їй дала б'янка однією тонкою рукою. «Хрещена?» – здивовано сказав я. «Ти що, ідіот? На що чекаєш? Я тобі показала шлях до втечі. Тікай! Ти мене врятувала?» – крізь кашель здивувався я. Хрещена зітхнула і закотила очі. Хоча це і завдає мені болю, якого я не можу пояснити, дитинко. Як я можу володіти тобою, якщо дозволю цій червонодвірній пройдисвідці тебе вбити? Зорій небесний чарівник, мені здавалось, ти розумніший. Ти врятувала мене, щоб потім володіти. Не зовсім так, сказала Леа. Делікатно підносячи шовкову хустинку до носа. «Ти лише оболонка, а мені потрібен увесь плід. Іди відпочивай, дитинко, ми скоро поговоримо». А потім вона зникла. Майкл витягнув мене з будинку. Я пам'ятаю запах старого пікапа, тирси, поту і шкіри. Я відчув, як скрипить зношене сидіння піді мною. «Сьюзен!» «Де С'юзен? Зараз, зараз!» Потім я на деякий час поринув у темряву, ледь усвідомлюючи неючий біль у грудях, та тепло шкіри лідії, що притискалась до моєї руки. Я спробував поворухнутись, переконатись, що з дівчиною усе гаразд, але це було занадто велике зусилля. Двері пікапа відчинились, грюкнули.